Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jazahullahu khairan Suami kamu suka antum belajar Al-Quran Ma'sunnya suami kamu Mau antum belajar Al-Quran Dorong kamu untuk kerja keras Untuk belajaran hafalan dan muraja Al-Quran Jazahullahu khairan Tapi itu bukan cara yang betul Cara yang betul tem, Yani pendapat yang tengah Belajar Al-Quran Hafalan Al-Quran Tapi sama ikut Tengah jawab kamu untuk masakan, mat, untuk masakan di rumah, apa bersih rumah, uh, tengah jawab tu anak, suami tengah jawab untuk isteri, isteri tengah jawab untuk suami, tapi jangan campur tengah jawab macam itu, bahaya bahaya, anda uh, bukan kerja suami untuk untuk jaga anak-anak bagi dia makan tak bagus bukan kesihatan, antum terus menerus beli makanan dari luar, maksudnya saya nasihat untuk kamu, antum cari uh, jalan yang tak kontradiksi sama tengah jawab kamu, antara belajaran dan uh, kerja yang di rumah untuk kamu, jalan yang tengah, itu cara yang betul, sebab tak ada kontradiksi, tak ada kontradiksi antara belajaran dan kerja di rumah, tak ada, kita Alhamdulillah semua ada isteri, ada anak, ada akhawat yang, yang dia belajar dan dia tengah jawab di dalam rumah juga untuk mengajar anak-anak untuk masakan kepada suami dan anaknya, bersih rumah, seterusnya, uh, cuci baju, seterusnya. Sama suami-suami kerjanya juga luar dan dia belajar juga. Tak ada kontradiksi. InsyaAllah tak ada kontradiksi. Barakallahu Fikm.